Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Bódi Gergő. Álliság, kalandok a világba! Van egy olyan ország, ami a GDP mérőszám helyett megalkotta a bruttó nemzeti boldogság kifejezést, és ez a bruttó nemzeti boldogság négy pilléren nyugszik a fenntartható fejlődésen, a környezetvédelmen, a kultúra megőrzésén és a felelős kormányzáson. És minden új törvényt ez a bruttó nemzeti boldogság alávetnek, vagy van egy ilyen bruttó nemzeti boldogság bizottság, ez hagyja jóvá, amennyiben úgy ítélik meg, hogy hogy az új törvény felborítaná a vallási értékek, környezetvédelem és a család egységét. Ez a, ez a teljesen hihetetlen ország ez Bután, és ide minket kis Györgyéva. Ez a, ez a Bután, ez egy viszonylag aprócska ország Ázsiában, tehát fél Magyarország méretű és alig egy millió lakosa van, ha jól néztem. És azon gondolkodtam, hogy az elmúlt két évtized eseményei alapján Magyarországot szoktuk elég keserűen abszurdistának vagy abszurdiának nevezni, de, de beleolvastam a blogotba, a travellina.hu-ba, és elhülve láttam, hogy, hogy ez az ország még rajtunk is túl tesz. Tehát Mondok pár uh, információt a hallgatóknak, tehát, tehát 1990-ben engedélyezték 1990 a tévét, tehát pár éve a király lemondott az örökös hatalmáról, mert rájött, hogy a demokrácia jó dolog, és miközben a nép erőltetni a királyságot, a, királyság, a király megragaszkodik az általa megalapított alkotmányos monarchiához, mert hát, ha egyszer lesz egy rossz király, akkor legyen ellensúlya. Tehát, hogy milyen hely ez, ahol ilyen dolgok történnek? Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Valóban úgy éreztem, hogy mintha egy másfajta abszurdisztámban lennék, de egy jó értelemben kell az abszurdisztánt érteni. Van egy hihetetlenül népszer uralkodó az országban, és valóban az ő apukája volt, aki lemondott a trónról, és kitalálta, hogy legyen demokrácia, mert Angliában tanult, és ő úgy gondolta, hogy ez egy jó dolog. Eddig Máltlia volt az országnak, mert volt öt királyuk és mind az öt nagyon jót akart az országnak, mindegyiket nagyon szerették, de úgy gondolják, hogy hát egyszer jön egy olyan király, aki nem lesz ennyire jó fej, és akkor jó, hogyha vannak ahogy most szoktuk hívni ezt az ellensúlyok, meg igen, fékek, igen, És ezért talált ezért a király, hogy, hogy legyen demokrácia. És hát a nép nagyon ellene volt, úgyhogy a király szépen elmegy mind a húsz megyébe. Ott így működik ez a nemzeti egyeztetés, hogy a király ilyenkor körbejárja az országot, és, és beszél mind a húsz megyében a, az előjárókkal, meg így találkozik a néppel, megbeszélik, és hát őket, hogy ez a jó dolog, kicsit így... Jobb lesz nehéz, a Jó, jobb, ha nem nálam. Ha valóban hatalom. megalakult a parlament, és most a királynak nincsen igazán évlegesen hatalma, de annyira népszerű, hogy azért amit ő tanácsol, azt be tartják. Szóval azért nagyon nagy szava van. Ha jól tudom, akkor ez a mai napig a világ egyik legezártabb országa, ugye? Igen. Hát 74-ig egyáltalán nem engedtek be turistákat. Igazán csak 1974-ben nyitották meg az országot, de az első pár, mondjuk az első tíz évben nagyon, -nagyon kevesen mentek, néhány százan, nem volt repülőtér, és akkor csak itt Indiából lehetett gyakorlatilag gyalog meg lóháton így bemenni. A sokat segített, hogy 83-ban megjött a repülőtér, és hát azóta látogatnak turisták, de hát egy pár tízezres nagyságrendben, szóval még közel sincs úgy, mint mondjuk Nepálban, ahol félmillióan mennek. De azért, mert még alig van hír az országnak, vagy azért mert nem lehet oda bejutni, vagy eljutni? De hát, azért admin... Bejutni már lehet, csak Igen, hogy mennyi hát, bejutni. Administratív akadálya nincsen, hogy bejusson az ember, hát anyagi van, így napi 200 dollárt kell fizetni, azért, hogy az ember ott legyen. Ez mondjuk egy ilyen all inclusive áll, ebben minden benne van, de, de nincsenek ilyen kis budget motelek, mint a Ázsiában a legtöbb helyen, hanem mindenképpen 200 dollárt kell fizetni, viszont ezért jár szállás, étkezés, túravezető, Hogyha valaki fel akar menni a hegyekbe, akkor ezért szerveznek egy expedíciót, minden szóval ez egy ilyen fix átnaponta, és ezt le kell perkálni. Úgy gyakorlatilag ez a hátis zsákos hordákat ez tartja Viszta vissza. Tartja. Igen. Azért az napi 45 ezer forint. Igen, ez ők, úgy vannak, ők úgy vannak vele, hogy inkább kevés turista menjen, de, de fizessen. Ez főleg azért akarják, hogy nem akarja, hogy a környezetre, illetve vagy a társadalomra negyen, ne legyen olyan hatása. És, ezt, és hogy mész, azt előre be kell jelenteni és egyeztetni kell velük, vagy leszállsz a repülőtéren, oda egy ablakhoz, és azt mondta, hogy na, akkor itt van 1400 dollár, hat napot szeretnék itt lenni. Nem, előre, előre be kell jelenteni, és előre az egész programot le kell fixálni, ugye nagyon kevés a szállás, úgyhogy ilyenkor kisakkozzák, hogy melyik turista vol lakjon. Úgyhogy előre az egészet le kell szervezni, mindent előre kell fizetni és akkor azon az útvonalon kell menni. Szóval igazán bárhova el lehet jutni, nincs sehol lezárva ország rész, van nem ilyen szempontból, de, de pont azért, mert kevés a szállás, hogy nagyon meg kell szervezni, hogy ki hova megy. De akkor elvileg bárhová eljuthatsz, tehát az idegenvezetőnek leadhatsz egy személyes kívánságlistát, vagy? Ja, igen, tehát Te nem teljesen. csak azon az ösvényen, azon az útvonalon vitnek, az ahol. Visznek, ahol hát akarnak. ugye célszerűen olyan, célszerű olyan úti tervet kitalálnám, mert erre vezet út, mert mondjuk nincs sok út az országban, de. De tulajdonképpen azt is lehet kérni, hogy, hogy az ember el akar menni faluról falura a lóháton, és akkor azt is megszervezik. Egy, nagyon sok mindent lehet, van raftingtól kezdve, lovas bárni. bármi. Az ember így előre kitalálja magának, hogy két hétig mondjuk mit akarsz csinálni, és akkor azt megszervezik. Érdemes mindenképpen egy fesztivált beléktatni a programba, mert az a leglátványosabb a butánban. De van. milyen fesztiválok vannak? Hát van, van úgy 2000 kolostor, és mindegyiben van. Évente egyszer egy fesztivál, és hát a nagyobb kolostorokban a nagyobb, látványos a fesztiválok vannak, a kicsikben meg kisebbek. És a két legnagyobb az egyik a fővárosban, van áprilisban, illetve a van, ilyen szeptember-október környékén nagy fesztivál, ez ilyen napos ünnep, és a szerzetesek táncolnak, illetve ilyen néptáncok vannak. Ez rendkívül látványos, mindenki fölveszi a legszebb ruháját, mondjuk ők egyébként is mindig ilyen nemzeti viseletben járnak. Egyébként is nagyon-nagyon színes a. Az ország hogy utazgat az ember, de ezek a fesztiválok, ezek ilyen külön jó alkalmak arra, hogy találkozzon az ember az ott levőkkel. Hát, ha azt mondod, hogy 2000 kolostor van, és alig egymillióan laknak az országban, akkor azt gondolnám, hogy akkor minden település egy kolostor köré szervező. Hát ott a buddhizmus ez teljesen láthatja az életet a szóval minden, minden tekintetben, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan veszik. Ugye az a nem véletlen, hogy ennek az ösztemszeti is az egyik része, hogy a valási értékekre milyen hatással van a, a gazdasági fejlődés. És ha már gazdasági fejlődés, tehát 99-ben engedélyezték a tévét meg az internetet, Ö, ha jól tudom, akkor a 90 es évek elején még óriási volt az írás tudatlanság, a csecsemű halandóság, hmm. ez alatt a 12-15 év alatt, amióta úgymond elkezdett modernizálódni az ország, mennyik lehetett elérni láthatólag? Hát elkép a fejlődés, gyakorlatilag két évtized alatt, így a középkorból, így a harmadik évezetbe ugranak, és az írás tudatlanság az így, régen tényleg csak a kolostorokban lehetett tanulni, most pedig minden megyében van iskola, mindenhol vannak kórházak, most már tényleg látszanak azok a negatív dolgok is, amit így a többi ázsiai országban sok turista jár, hogy a Coca-Cola, meg a neylonszatyor, meg ezek a dolgok, amik valószínűleg, hogyha én 5-10 éve korábban utaztam volna, akkor nem lettek volna. Például a neylonszatyor az be volt írtva sokáig az országba pontott környezetvédelme miatt. De, de valóban nagyon látszik a fejlődés, például mi merre mentünk, mindenhol tudtunk angolul beszélgetni, így helyi gyerekekkel. És infrastruktúrálisan egy nyugati ember számára mennyire kényelmestet? Az úgy gondolom, hogy közlekedés, utak, nem tudom, buszok állapota, melegvíz, fűtés, ezek mennyire részei ma már a bután életnek. Hát az, ut az utak közül a legfontosabb az országot átszelő kelet-nyugati út az a 70-es években épült, hát 250 km és olyan három nap végig menni rajta, úgyhogy azért ez azt hiszem, az utak állapotáról, ugye elmond valami... Örülök, hogy valami rossz értelemben abszurdabb, mint Magyarországon, mert ennél azért legalább... Ezért elég jobban. kevés dolog, ami abszurdabbítálunk. A szállások, azok ide turistákra vannak kitalálva, nagyon kényelmesek, nagyon tiszták, hát nincs ilyen hanem nem olyanokról kell... de takaros, tiszta teljesen rendben van, minden utazás, ilyen all inclusive, szóval mindig benne van a reggeli ebéd, vacsora, ugyanis a éttermek nem nagyon vannak a városokban, szóval minden étkezést a szállodákban oldanak meg ilyen büférendszerben. Szokott lenni melegvíz, tévé. Ez szokott lenni, tehát azért nem mindig van. Nem mindig van igen. Hát volt olyan este, amit egy családnál töltöttünk, ilyen tradicionális házban, egy kicsit hát, hűs volt, és nem volt meleg víz, és nem volt zuhány, és semmi ilyesmi, nem volt, de hát érdekes volt, nagyon gyönyörűek ezek a vidéki házak, mert minden ház ilyen régi stílusban épült, ez így előírás, nem is nagyon lehet eltérni a tradicionális építkezéstől, faragott ajtok, faragott ablakok gyönyörű színesre pingálva a házfalak is, és még a modern, most már vannak ugye modern épületek, de azok is mindenben a tradicionális stílusban épülnek. A benzinkutaktól kezdve a bankokig. Minden. Nem mondom, tehát a benzinkut az ilyen buddhista faradványokkal díszített Tehát üvegpaloták, sem, semmi a semmi A fővárosban van egy-két ilyen pláza jellegű építmény, aminek egy bizonyos, mondjuk a fala, van olyan fal, ami üvegből van, de azért... A többi oldalán ugyanúgy megvannak ezek a faragott ablakok. Szóval azért mindig belecsempészik ezt a szép tradicionális építészetet. Bár emlékszünk, hogy leszálltunk a repülőtéren, maga a repülőtéri épület is ilyen kis mézes karácsházikó, és hát ahár, akárhova utaztam eddig, mindig az volt, hogy az emberek kiszállnak a repülőből, és így berohannak az útlevelelenőrzésre, és így próbálnak túlélni minél mindenham az egészen. Most pedig így leszálltunk a repülőről, és hát mindenkit ott állt a kifutó pályán, és így csodászák az épületeket, szóval ez annyira csodálatos volt. De annyira azért nem védik az országot, hogy mondjuk fényképet ne lehessen készíteni, vagy, vagy videót, tehát ez. ez nem, teljesen... nem, abszolút szabadság van, szóval valahol uh, attól, hogy ennyire zárt, meg ennyire, ennyire különleges, sokan asszociálnak arra, hogy oda nem lehet utazni, vagy valami uh, ilyen politikai üldöztetés lenne, semmi erről nincsen szó. Uh, bárhova el lehet menni, bármit lehet fényképezni. Tény az, hogy ebben az árban, amit fizet az ember, benne van az, hogy folyamatosan vele van egy kísérő, de a kísérő nem az a szerepe, hogy ne engedjen be bizonyos helyekre, hanem hogy figyeljen arra, hogyha az ember bemegy egy templomba, akkor levegye a cipőt, mondjuk templomon belül a kolostorokban nem lehet fényképezni. Erre odafigyelnek, de bárhova lehet menni, bármit lehet fényképezni, úgyhogy semmilyen korlátozás nincs. Ugyanúgy például az internet az teljesen szabad, nincsen semmilyen korlátozás rajta. És a helyieknek a fehér ember kuriózum pont azért, mert Igen. kevés turista van, vagy már tulajdonképpen hozzá szoktak? Hát nem szoktak még hozzá, hogy kuriózum, de nagyon-nagyon barátságosak. És hát mondjuk akárhova mentem eddig a világban, milyen szegényebb ország, hogy mindenhol azt mindenhol tapasztaltam, hogy nagyon kedvesek, sokkal boldogabbak, mint mi, akiknek úgy relatíve többünk van, nagyon érdeklődőek, és, és tényleg boldogok, szóval ez nem egy ilyen misztikum, hogy a boldogság országa, hanem akárkivel beszéltünk így falun is, megkérdeztük, kérdeztük, hogy, hogy hogy érzi magát ők. Tényleg úgy tűnik, hogy nagyon boldogok, tényleg nagyon szeretik a királyt, tényleg úgy gondolják, hogy a király a legjobbat akarja nekik. És nagyon hálásak. És hát tényleg láttuk, hogy a, a házakban, ahol nem volt meleg víz, vagy nem volt tévé még, ott is nagyon kiegyensúlyozottak, és nagyon boldogok, de nem hajszolják ezt a boldogságot. De pont ez a lényeg ennek a mutatónak, hogy, hogy valahogy tudni kell az embernek, hogy hol elég. Szóval, hogy, hogy nem az a cél az életnek, hogy minél jobban törekedjünk, minél gazdagabbnak lenni, hanem hogy annyi legyen, amennyi elég, ami nem borítja fel azt az egyensúlyt, hogy a környezet is megmaradjon meg az értékek, meg a család, meg a vallás, meg többi. Szóval mindig ezt, ezt az, erre az egyensúlyra törekszenek így az a mindennapjaikban is. Gondolom az egyetemben buddhizmusból ered a hát természet, körforgás, meg a igen. rendszer És hát épp ezért nagyon biztonságos ut utazgatni, szóval egyáltalán nincsen így bűnözés. Úgyhogy olyan érdekes volt, hogy menjünk egy fesztiválra, és akkor figyelmeztetett minket az idegenvezető, hogy vigyázzunk az értékekre, és hát mondtuk neki, hogy persze, persze, hogy vigyázzunk, mert egy, egy ilyen nagy tömegben mindig vigyáz az ember, hogy, ne, hogy ellopjanak valamit és nem is értette az idegenvezető, hogy miről beszélünk, hogy hát nem lopnak, hát azért vigyázzunk rá, hogyha elejtünk valamit, akkor ott találjuk meg a nagy tömegbe, de így, egyáltalán felsen erült azt, hogy ott lopjanak, vagy bármi ilyesmi történjen. Na, egyedül, a, amilyen börtönbe kerülhet az ember, az a dohányzás, amit te is említettél. Tilos a, a dohányzás az országban, így közterületen, így otthon el lehet, mi van feszékelni cigarettát, de de hogyha kötterülten rágyújt valaki, akkor a három év börtön. Ez az egy, ami így elég keménye. <gül> Hú, ez tényleg keménye. Na az általános boldogság mámorban, akkor adunk egy perc helyet a reklámnak, aztán jövünk vissza. <sínt> <tínt> a. Sáv. Elveszünk a részletekben. Minden hétköznap 18 órától itt a Klubrádióban. Szerkesztőműsorvezető: műsorvezető, Rangos Katalin. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stíjus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Még visszaugranék, ja egyébként kis Évával beszélgetünk Butánról, de aki eddig követett minket, az nyilván tudja, hogy visszaugranék arra, hogy megfordult bennem feltételezésként, hogy akkor minden település igazából egy kolostor köré csoportosul. Tehát ez mennyire van? Tehát vannak nagy konkrét, igazi, mondjuk egy-20 ezer nagyvárosok, vagy csak ilyen pár ezres települések. Inkább kis települések vannak, és elszószt falvak. A főváros is nagyon picike, így a mi szerint. Hát gyakorlatilag egy, egy főút mellett vannak házak és néhány kis lágozó utcácskaszval gyakorlatilag így néz ki a, a főváros érdekesség egyébként hogy ez a világ egyetlen ahol nincs közlekedési lámpa régen még így felszereltek egy olyan tíz éve egy közlekedési lámpát az egyetlen, hogy úgy, úgy mondjam, amilyen jelentősebbnek mondható keresztetődésben de annyira nem bírták az emberek megszokni hogy a király mondta, hogy ő, akkor ezt hagyjuk és akkor szereljük le és egy rendőr állatban a kereszteződésben, de hát egy, egy forgalmas kereszteződés van az egész városban. Úgyhogy, és egyébként hogy közlekednek az emberek, akár a városban, vagy városon kívül? Tehát azért vannak autók jelentős mennyiségű autó, vagy inkább, nem tudom, riksabár, az inkább indiára jellemző, <gül> vagy lóhát, vagy gyalog, vagy uh -huh. hogyan történik? Hát ahol vannak utat, utak, ott leginkább autóval közlekednek, a vasút egyáltalán nincs az országban, a buszok sem nagyon vannak, hanem inkább ilyen teherautókat szoktak stoppolni, hogy úgy mondjam, hogyha valahol például leginkább akkor utaznak így országon belül, hogyha valamelyik kolosszorban jönnek erekjék Indiából, és akkor oda elmennek a környékbeliek, hogy lássák a buthának azt a fogát, vagy ilyen olyan dolgokat, és akkor elmenek áldásért, és akkor szoktak itt többen utazni, leginkább itt teherautóplatókon. De vasútnak, távolsági buszok nem jellemzőek, autók vannak, tehát gyakorlatilag ahova nem vezet el az a két út, ami van az országban, oda Lóháton és gyalog. A, a király is úgy jár, egyébként nagyon ilyen hand király, úgy állandóan járja az országot. És Találkoztál vele. Én is találkoztam vele. Egyébként érdekes, hogy gyakorlatilag akárkivel beszéltünk az országban, mindenki találkozott vele. <gül> <gül> <gül> ja, Végülis nincsenek sokan is, mondjuk 20 éve óra, akkor kábél már mindenkivel találkozja. Mert hát egyfolytában járják az országot, és mi is láttuk a fővárosban. Hát nem beszéltünk vele, de láttuk így elmenni. Uh, és nagyon, nagyon gyakran elmegy, és kikéri a néppéleményet, és a halál így működik. És Ott, amikor a városban, beszélnek... városban, elvonult, akkor ez hogy történt, hogy uh, mint a mesébe hintóval és őrséggel vagy ő is mindig gyalogos vagy... Nám, egy szátáskával? Egy, Nem, egy elég kis lepattan terepjáróval jött el <laughs> úgyhogy éppen mondtam a barátainknak, hogy ilyen terepjáróban, hangi mozgásérő parkolóba se lehetne beállni, uh, úgyhogy... Uh, de a fővárosban nagyon gyakran biciklivel közlekedik, és amikor mi ott voltunk, akkor volt pont az esküvője a fiatal királynak, és ezt így sikerült kifognunk, és az esküvőt a régi fővárosban tartották, Kunakában, és onnan ők felutaztak az ifjú feleségével az új mostani fővárosba, és ez normális körülmények között egy három órás út lenne. De elindultak reggel 7 és este 11-ig mentek, mert nagyrészt gyalogtették meg ezt az utat, és akkor is az volt, hogy mindenki így az ország, hogy csináltatott új csizmát, ilyen szép hímzett csizmákban járnak az emberek, szép új ruhát, és akkor kiment oda az út mellé, hogy gratuláljon a királynak. És, és ő valóban. Ő egy össze... ember egyébként a király? Nem, nem, egy ilyen. Most 30-kor a 30 éves, mert nemrég pár éve vett át a hatalmat a papájától, egyébként nem halt meg a. a... Az előző király csak átadta azt a hatalmat a fiának. Például ez is olyan érdekes, hogy általában megvárják a királyok. Igen, ugye? igen, igen. Úgy, úgy kell őket eltenni lábalól. Igen. És annak ellenére, hogy viszonylag fiatal a király, ugyanolyan tekintél, van, mint az Abszolút. éves Abszolút, igen, igen, igen. De az is jellemző, hogy amikor ő így megtalálta a választótját, akkor így körbe mentek az országba, és akkor bemutatta mindenhol, hogy akkor ő lesz a feleségem. Illetve most így az esküvő után kérdezték a külföldi riporterek, hogy hova mennek más útra, és akkor így mondta, hogy hát be se jutott így külföldre menni, hanem akkor most megint körbe mennek az országba, és megköszönik azt a sok jó kívánságot, amit kaptak a néptől. Úgyhogy ők való, valóban rengeteget járják az országot, és hát gyalog meg lóháton, mert csak úgy lehet. Az autók egyébként ezok nyugati autók? Igen. Hát abszolút, azért igen, már a igen. Betört igen, az hát meg is. a mobiltelefon, ez ugyanilyen őrület, mint máshol. Voltam volt, egy templomban, ahol éppen áldást osztottak, ott is volt egy ilyen ritka rekje, és akkor el lehetett menni sorba állni, hogy a helyi láma megáldjon, és akkor emlékszem, hogy amikor én kerültem sorra, akkor így kaptam a, az áldást a fejemre, miközben az egyik kezével a mobiltelefonjába csiritelt a láma, úgyhogy ez, ez mindenhol sajnos. Ja, én az... Nem volna, hogy alig van lefedettség az országban, mert ha jól tudom, akkor óriási hegyek alkotják tulajdonképpen egész Butánt. Nagyon jól képült a hálózat, van lefedettség, majd nekünk nincs romig megállapodásunk Bután, úgyhogy én nem tudtam használni a, a mobilt, viszont internetezni lehet internet, az bárhol, gyakorlatilag minden szállodába, ahol voltunk, ott volt internet. Azt mondja, hogy mobiltelefon, nyugati autó, Coca-Cola, van még valami, ami? ami az elmúlt 10-15 évben a civilizáció átkaként bekerült Butánba, és ami látható a mindennap életben? Ami engem nagyon bántott, vagy ami nagyon szúrt eszememet, az a szemét. Szóval biztos vagyok benne, hogy ez, ha néhány évvel korábban ez nem lett volna így, is kis, kis cukrozacskók meg üdítős palackokat, azok így eldobálva mindenhol. De... Ezt most már a király is látja, hogy, hogy ez nagyon rossz irányt lett, és elég komoly kampány van ezzel, hogy ne szemeteljenek a, az emberek. Úgyhogy ez az, amit én úgy mondanám, hogy az átka civilizációnak. De egyébként rendkívül vigyáznak azért, hogyha ebben az öltözkedésben is például nem lehet bemenni hivatalokba, vagy postára, vagy egy templomba, hogy úgy, hogy nem tradicionális ruha van az emberenken, De nem lehet mondjuk így farmerba elmenni, így intézni az önkormányzathoz. Úgyhogy mindenki még a, a régi tradicionális ruhákban jár. A férfiaknak ez egy szoknya, egy ilyen gó, és a hölgyeknek pedig nagyon szép hímzett ilyen ruhák. A fiataloknál már lehet látni, hogy, hogy falmerban, meg pólóban járnak, de ezeken a fesztiválokon, amikor mi is részt vettünk, ott azért mindenki a tradicionális öltözetben volt, úgyhogy gyönyörű színes forgatag volt. A, ezen a hó, hó így hívják, gó, tehát ez a góa, akkor ez a színes szoknya férfiakon, ezen kívül van bármiféle speciális, tehát sapka, vagy fejkendő, vagy uh -huh. bajusz, mit tudom én, hogy így-így Nem, sapka nincsen, hanem ez nagyon szép uh, csizma van. Ezt mondjuk a hétköznapokon azért nem mindig hordják, de ünnepeken a csizma a, a menő. És uh, hát szinte az ünnepi viselethez tartozik egy, uh, egy ilyen kard, férfiak oldalán, de azért ez se mindennapos <gül> viselet, hát nem, nem, nem így nem, az nem, nem. De, de ez, a, ez a köpenyszerű viselet azért, az, az tényleg hétköznapokon is így hordják. A fiatal, érdekes, hogy a fiatalok nagyon sokszor úgy öltöznek, hogy, hogy a tradicionális ruha van rajtuk, viszont így a tipőben élik ki az ilyen egyénis kérdésüket. A fiúk, azok minél színesebb, meg ilyen francasabb ezőcipőket fordanak, a lányok meg minél magasabb sarkú Szandálokat, de ugyanúgy ehhez a szandálhoz. Igen, és akkor sokszor hogy még egy ilyen napszemeggel kiegészíték, úgyhogy azért nagyon. Gondolom, jó sokat beszélgettél, vagy nem tudom, hogy csoportban voltál-e? Csoportban? Igen, kis csoportban. Gondolom, hogy fogadtátok az idegenvezetőt, hogy arra lehet tudni, hogy a, ugye ezt a kis országot, ezt India és Kína mm. öleli tulajdonképpen, körül. tehát ez a két szomszédja van, hogy Indiában, a Kínában milyen a viszony, mert hát két óriás hatalom van körülötte. Jóka viszonyai, igazán ott nem is nagyon volt háború. Szerintem így nem találták meg őket ott a nagy hegyek közt. Nagyon kis békés ország, nem szokta konfliktusaik lenni. A, a GDP egyharmad az a vízerőművekből van, és Indiának adnak el vízi energiát. Nincsen semmilyen konfliktus, így nepáli menekültek vannak, akik hinduk. Azzal van egy kis probléma, hogy ilyen vallási villongások, de aránylag jól kezelik. Jó, hogy mondod mm -hmm. a vízerőműveket, mert egy dologra nem tértünk rá, hogy miből él ez a kis ország? Tehát turistát alig engednek be, bár beengednek, persze az hűre. Az Eladják a vizet Indiának, és? Hát ez egy harmad, az a vízerőművekből jön, akkor a, a, a második legnagyobb ilyen húzó ágazat a mezőgazdaság, a fűszereket meg rizszt termelnek, és a harmadik a turizmus, azzal együtt hogy csak egy, 40 ezer ember jön, ők megtermelik az a harmiklan nagyobb bevételi forrás. Rokos. Hát Úgy akkor ez így... jól kívánt találni. Igen, mert hozzá a bevételt viszont tényleg nincsen hatása. Én nagyon sokat utaztam Ázsiában, és mindenhol azt látom, hogy, hogy mindenki bészbósakkába jár, és mindenki napszemeget hord, és mindenhol. Úgyhogy mindenki kezd egyre nyugatiasabban öltözködni, ennyi van élni, és, és utána nagyon vigyáz erre, hogy... hogy ők úgy gondolják, hogy ezt a kis függetlenségüket, az óriás hatalmakhoz úgy tudják megőrizni, hogy a vigyáznak nagyon az ők is sajátos kultúrájukra. De szerintem ezt nagyon okosan csinálják. <gül> Butánban jártunk a kis György Évával, és azért még egyszer elmondom, hogy akinek van kedve további részleteket olvasni, az a travellinahu ugye jól mondom, ott megteheti. Bár börtönről szólt ma az első óra, de szabadlábon. Tevékenykedtek az adásért Pataki Gábor, Tímár Ági, Kovácsen Veronika és Rózsahegyi Gábor. És hát adja Isten, hogy még jó sokszor mondhassam el azt, hogy jövő héten ugyanekkor ugyanígy találkozunk, holnap pedig padödő, további szép napot önöknek, és köszönöm a figyelmet.